Köszönöm, hogy mondottál a Ez Ez annyit hozzátennék, hogy az biztos, hogy a gazdasági rendszer ma tényleg a probléma maga, vagy a probléma oka sok szempontból, nem csak a pénzügyi rendszer, ami öres problémát okoz, de hát amit korábban említett klimálásság, körnöleti problémák, a modern gazdaság működésére vezethető vissza, ugye az egészen biztos, hogy egy bizonyított tény. Tehát a gazdaság mindenképp meg kell hogy változnia. Abban viszont az esetben egyetértek hogy a gazdaság sem tud megváltozni, nem kapva mit külső impulzus, És ö, olyanok is vannak egyébként, tényleg, hogy könyveket írnak erről, hogy a közgazdaságtant hogyan lehet új értékalapra helyezni, adott esetben új etikai alapokra és új spirituális alapokra, mert valóban a hagyományos közgazdaságtan értékj nem lehet megoldani ezeket a problémákat, a társadalmi igazságosság és a körülbelül krízis problémáját. Tehát ilyen értem, egyetértek Kérdezem a panelban résztvevőket, hogy gondolják, hogy most komentsz, hogy